В авторській пісні патріоти рідного слова. Попса, зважаючи на витрати, коли ціла команда гарує за одну зірку, розписуючи, куди їй повернути голівку в тому чи іншому куплеті. На таких фестивалях не спрацьовує ідеологічно та технічно. Богдан привіз усього дві пісні. «Ліс 21-го брата» і «Лист до дружбана з армії». Останнє про те, як «Кусок шукав». Хто ж тут набубобелив перед геройськими стендами і де воно поділося? Зіграв на радянському Ленінграді. Пішовши до нього за коліси, я побачив у коридорі вивіску курилка. А оскільки ні Богдана, ні Ванди не стрів, люди тинялися хто де, то вирішив випалити цигарку. До курилки якраз вихляла Олеся Ліщук. В шкіряних штанях, в жакардовому сведрі, з Житомирським парубком зросту доброї ломиги. Привітався. Закидаючи лікті, наче згортаючи крила, по-модельному, ніби встегнув було, за що зачепитися, у її безфігурному тілі стала з боку і запитала. Цілий день не курила, насолоджуючись першими затяжками, заволоділа ініціативою. Тримається мій єдиний збірник, ледве встигла розстражувати її. Підвезли до самісінького автобуса, бо лежав записаний на компі друзів і велетун, і, здається, личман своєї ватаги, хай би що дякував та призна розпинався. Чекатиму з нетерпінням на альбом? Та поки що не хочу, чому? А для кого? Зараз потребують викінченого продукту, від готових сценічних костюмів до готового образу. Чекати і рости зі мною ніхто не хоче. Один мій знайомий, він старший, вже давно пропонує, варто кивнути і друзі організували, б, але ще зарано». Співрозмовник дудкувато повів до того, що даремно воно так міркує. Гроші ж дають і репертуарі. Чому чекати? Гроші – це лише пів справи. Що далі? Або ж розкручувати мене, а то я сама себе. Кому це буде потрібно, крім спонсорів мого диску? Та й більшість моїх пісень – російською. Оце-то брехуха. Цікаво, що б на це сказав Богдан? Як там співається? «Женщини, ані хітеріє, на многіє є лєд. Щоб пояснила, як воно так склалося Моя гримаса злості сховалася за удаваною зичливістю А попилиста брюнетка липнула по мені байдужими очима Теж приязно усміхнулася і згасила недопалка Отже, Олеся, на жаль, по кишенях текстів має більше саме російських Хохли нафіг з пляжу Скільки у вас там ще лишилося Навіть не потрібен всеукраїнський перепис на таке три рази доброзвучна і незграйна в бесіді з житоморянином, зараз вона при своїй зірчастій посмішці була... ким? Я так і не зрозумів. А очі більші, ніж у Яни. Свобода кликала, а відпочинок діяв на лінь, наче власний банківський рахунок. Вечором наша Люба Ванда стріла нас у готелі на диванах. Полощитися у горілці, сказала, я ж у ноги залоскотало. Відповіли, яка ти наївна, чим довше живеш, тим впевненіше починаєш відчувати саме той смак. Загризати брали помпушки і шпроти. Подивилася на мене. Ви коли їдете? Завтра, після виступу. О, то я з вами. А де Воргуль? Сьогодні ми одне від одного відпочиваємо. Дівча подивилася на Богдана. Ти не хочеш, щоб я сіла? Умостившись, дозволила покласти гриву на свої колінця. І жодного слова про виступи Парочка моїх друзів байдуже, але не пригнічена Обидвоє поза трійкою Виступ моєї сусідоньки Олесі бачили? Ще не переповівши про зустріч у курилці, я закрутив головою Ото видала, наївничала Ванда Кожен приці як може, мовив я А свої російські пісні вона тобі не показувала? Ванда кивнула і заспокоїла Чого ти? Це ж Олеся Ліщук вона собі мела, і нехай. Хто їй заважає? Але я вирішив цей іржавий цвях видлубити до кінця. Тепер я добре розумію фанатичних революціонерів і їхніх терор проти селоїдів-космополітів та жінок-зрадниць. Москальство треба випалювати розпоченим залізом. З колінок озвався розніжений от ласки Богдан. «То ти б не мовчав, відповів їй, як юній натуралістці, про природні баланси, про його відхилення, яке вилазить боком. А ну їх! Мені просто прикро. Раніше Москалі пропонували нам свободу лише у своєму замкненому і зрусифікованому колі. Замкненому, бо у світ можна було потрапити лише через них, а з нього знову до них. Зараз у свободі ми обмежені не менше, але краще зараз, бо вона хоч і обмежена, зате своя». «Я тут собі подумав, що ти – це потік інтелекту та емоцій, але це не матеріал для творчих волань». Ванда Бриндас тинула мені плечима, вся така сьогодні мінлива, наче на сцені і не була. А зараз то вишукувана, то розумна простачка сидить тут і вся себе любить, свій одяг, своє очення та дивну бісерну косметику. «Не розумію одного», – мовила Ванда, – «до чого тут жінки-зрадниці?» «Бо добре, якщо пожити інколи можна взагалі без жінок. Що скажеш, Богдане? Не тільки можна, але інколи й треба!» Бриндес підкинула хлопцеві голову колінами. «Це ти через те, що Олеся сьогодні на тебе наїхала?» Я не здивувався, хоча про це ще не чув. «Наїхала? А вже ж?» Каже, «То це ти, Богданчику, такий поганий!» «Він саме підійшов зранку до нас в автобусі. Чому?» Вона киває на мене і каже «Не псуй дитини, не споюйте пивом».